Kövesd a pénzt! Úgy érzik, ki önnel? Bob Simon a 16 Minutes two tudósítójának kérdése Stanleyhez 2002. október. 1993-ban úgy tűnt, minden rendben a képregény világban, ahogy rendben van a 70 éves Stanley márvelnél kialakított pozíciója is. A képregények jól folytak, a részvények szárnyaltak, ugyan mi ok lett volna panaszra? Noha a Marvelnek nem igazán sikerült lerohanni a Hollywoodot, már csak időkérdése volt, hogy James Cameron elkezdje a pókember forgatását. Mindössze néhány bosszantó szerződés részletet kellett tisztázni, pár egyéb jogtulajdonossal. A filmből végül nem lett semmi, a jogi problémák egyre súlyosbottak, és vagy fél tucatnyi stúdió, produkciós cég és producer viaskodott egymással az odavisszapereskedések kibogozhatatlan és ronda káoszában. 1996-ra ráadásul e felfordulás három szereplője, a Carol Coe, a 20th Century és a Marvel is csődöt jelentett. Ráadásul a Marvel karakterei megjelentek vagy készültek megjelenni számos animációs sorozatban, Lee kisebb-nagyobb mértékben mindegyikből kivette a részét. Lia jelek szerint annyi képregény forgatókönyvet írt, amennyit csak tudott. Arról nem is beszélve, hogy továbbra is ő írta a Spider-Man újságos csíkot. Mindenki úgy volt vele, hogy ha még a képregények nem is fognak hosszú távon ennyire jól fogyni, ha a felükre csökkennének az eladások, azért még mindig milliós példányszámokról lesz szó, a direktpiac pedig továbbra is hatékony értékesítési platformként fog működni. A visszáruzás nélkül a cég nem veszíthetett a nagykereskedelmi fronton, a képregényboltok pedig később is el tudták adni a töbletet. Amíg a képregények gond nélkül eljutottak az alkotóktól a kiadókhoz, onnan a kiskereskedőkhöz, onnan pedig a fogyasztókhoz, mindenki boldog volt. Ronald Perelman 82 millió dolláros befektetése, ennyiért vette meg a Marvelt, kétség kívül megtérült. Közben felvásárolt más képregényes és képregényekkel kapcsolatos vállalatokat is, így például matricákat és gyűjtőkártyákat gyártó cégeket. Komoly összegeket fizetett értük, de mindezt egy nagy terv részeként tette. Csak hogy ez a terv nem úgy sült el, ahogy bárki gondolta volna. A mindig nyughatatlan Lee, aki folyton attól tartott, hogy bármilyen jól állnak is a dolgok, a végzet bármelyik pillanatban lesújthat a képregényekre, mint általában, most is nyitott volt a mellékes lehetőségekre. Byron Price kiadó és vállalkozó évek óta Lee barátjának mondhatta magát. 1953-ban született, ugyanabban az évben, amikor elhunyt Lee babakorú lánya a Jen, és rajongóból vált könyvterjesztővé és kiadóvá, aki elhatározta, hogy nem csak találkozni fog gyermekkora képregényes és szifi báványaival, hanem ha lehet, üzletet is köt velük. Dolgozott Will Eisnerrel, Jim Steranko-val, Isaac Asimov-val és még sokakkal. 1993-ban két projekt kapcsán is együttműködött Leevel, Price, a Berkeley Books kiadón keresztül, Marvel karaktereken alapuló regényekhez és novella gyűjteményekhez vett jogokat, és az utóbbiakhoz, az úgynevezett Ultimate termékvonalhoz, Ultimate Spider-Man, Ultimate Silver Surfer, stb. Mindennek semmi köze a Marvel 2000-es évek elején indult Ultimate képregényeihez, amelyek itthon új világ címen futottak. Kinevezte lee névleges szerkesztőnek, Lee előszót és néhány novellát is írt a könyvekhez. Preis kidolgozta Lee-vel egy márveltől független sorozat ötletét is, amely a Lee’s Riftworld, Stanley Résvilága cím alatt futott. Az első Riftworld regény 1993-ban jelent meg, később pedig két további követte. A könyveket a veterán Bill McKay írta, és a Watchmen rajzolója Dave Gibbons illusztrálta. A Riftworld főszereplője a Fantasy Factory nevű képregény kiadót vezető Harry Studley volt, akinek egy dimenziók résen át a földre érkező igazi szuperhősök és gonoszok következtében elszabaduló eseményekkel kellett megbírkóznia. Megkezdték az előkészületeket Price képregényein is, amelyeket a story koncepció szerint a Fantasy Factory alkotói írtak és rajzoltak és végül dolgozni kezdtek a Riftworld képregényes adaptációján is, amelyet Esorok szerzője szerkesztett, aki 1995-ben igazolt át a Marveltől Pricehez. Lee írt, és olyan alkotók rajzoltak, mint a Superman-en végzett munkájáról híres Dan Jurgens. Miután Avi Arad egyre több filmes és tévés produceri feladatot vett át lítől, akinek Marvel-es jövőverzumát beolvasztották a Marvel 2099-be, és aki ezen belül csak egyetlen sorozaton a Ravagen dolgozott, lé egy másik képregényes projektet indított, ezúttal Excelsior cím alatt. Los Angeles-i irodájából régi kollégái Roy Thomas és Selbu Sema rajzoló John testvére segítségével ismét egy egész képregényes termékvonalon dolgozott. Thomas szerint Lee a sorozatokat minden szempontból maga tartotta kézben. Így vagy úgy, de mintha visszatértek volna az 1960-as évek. Ám 1994. február 6-án ezek a 60-as évek megteltek fájdalommal. Elhunyt Jack Kirby. Lee szerint ő és Körbi nem sokkal utóbbi halála előtt kibékültek. Így idézte fel a történteket. Láttam őt egy képregényes rendezvényen, és amikor odasétáltam hozzá, azt mondta: Sten, nincs miért szemrehányást tenned magadnak. Elmosolyodott, kezetráztunk, aztán mentünk a dolgunkra. Rafael és Spurgeon a következőket írt a körbi temetéséről. Roz, körbi jóváhagyásával, Stelli elment Jack körbi temetésére. Hátul maradtam, mondja Lee, nem akartam, hogy bárki meglásson, és a jackkel való kapcsolatunkról kezdjen beszélni. Evőnyé visszaemlékezése szerint, Stanley hátul csendben ült végig a beszédeket, és úgy távozott, hogy alig váltott szót valakivel. Roz szerette volna alaposan átülelni mindenki szeme láttára, hogy megmutassa, nem maradt köztük semmiféle keserűség. De a mindig fürgeszten, addigra már a parkolóba járt, és elment mielőtt Roz utolérhette volna. Rafael és Spurgeon hozzátette, egy-két héttel a temetés után Evonyé elintézett egy telefonbeszélgetést Stan és Ross között. Lee később komoly szerepet játszott abban, hogy Ross kapjon némi szerény nyugdíjat a Marveltől. Ahogy sok bonyolult kapcsolat, Lee és Kirby kapcsolata sem zárult le azzal, hogy az egyikük elhunyt. Ami azt illeti, az évek múlásával csak még bonyolultabbá vált ez a viszony. 1994-ben debütált a Marvel Action Hour című szindikátusi animációs sorozat, amelyen Lee vezetőproducerként dolgozott, illetve végzett hozzá némi írói és szinkron színészi munkát is. Az hour vasember és fantasztikus négyes rajzfilmek futottak, lee még ugyanazon évnyarának San Diego comic beválasztották a Will Eisner Hall of Fame-be, Will Eisner hírességek csarnoka. Közben a Marvelt kísérteni kezdte néhány évekkel korábban kötött filmes szerződése. Pókember összegubancolódott egymást átfedő jogainak tisztázása további nyolc évbe került. Szintén 1994-ben pedig bemutatták Roger Corman stúdiójának apró pénzből készült fantasztikus négyes filmjét, amely azonban kizárólag azért készült el, hogy a producerek megtarthassák a karakterek jogait, így aztán sosem került hivatalos forgalmazásba. Egyetlen május 31 i vetítésről tudni. Lee abban az évben így nyilatkozott az élő szereplős filmekről, Frank Loves reporternek. A múltban sokkal naivabban álltunk hozzá mi a Marvel a filmekhez és a tévésorozatokhoz. Valaki odajött hozzánk és azt mondta, hé, csinálni akarunk egy filmet az egyik karakteretek alapján. Mi meg azt válaszoltuk, hogy fantasztikus, ó, ez igazán nagyszerű, hízelgőnek éreztük, és eladtuk a filmes jogokat, így aztán semmilyen befolyásunk nem volt a filmre. De azóta felnőttünk, és minden ilyen filmben van egy üzlettársam, Avi Arad, hihetetlenül kreatív fickó, egyszerűen öröm együtt dolgozni vele. Na mindegy. Szóval most minden ilyen filmben vezető producerek vagyunk Avival, ami azt jelenti, hogy a stúdió nem csinálhat csak úgy bármit, amit akar. Jóvá kell hagynunk a sztorit, a forgatókönyvet, a színészgárdát, minden ilyesmit. Úgyhogy most már másképp mennek a dolgok. Lee azt is elárult a lovesnek, hogy a Marvel életre szóló szerződést kötött vele. Kétség kívül nagy utat tett meg azóta, hogy emberi őrláng volt a Vertem utáni időszakban, az 1950-es évek sötét napjaiban. A képregénypiac korábbi éveinek gigászi növekedése 1994 közepére rohamos csökkenésbe fordult. A Marvel köszönhetően a számos megvásárolt vállalatnak és Perőment pénzügyi machinációinak különösen nagy nyomás alatt állt, hogy maximalizálja a profitját. A cég talán legnagyobb tévedése a Heroes World nevű képregényterjesztő felvásárlása volt. A tervek szerint ez lett volna a képregények kizárólagos szállítója a Marvel és a képregényboltok között. A rendelési mennyiség hirtelen a brutális megnövekedésének súlya alatt azonban a Heroes World nem tudta megfelelően ellátni a feladatát, így sok viszonteladó nem jutott hozzá a rendelt képregényekhez, minek következtében számos fogyasztó sem jutott hozzájuk, ezért inkább más kiadók képregényeire vagy bármi másra költötte a pénzét. Ez lényegében destabilizálta a túlterjeszkedéstől már egyébként is ingatak lábokon álló disztribúciós rendszert. Ahogy a képregénypiac válságos helyzetbe került, a Marvel pedig túlköltekezett egy sor túlértékelt vállalat felvásárlásával a felsővezetés sürgős költségcsökkentést követelt. A Marvelt átstruktúrálták. Állományát átrendezték, megrengették és több egymást követő elbocsátási hullám során alaposan megritkították. A költségcsökkentés következményeként leállították Lee Excelsior címet viselő projektjét is, amelyből a közönség a mai napig sem láthatott semmit. A Stan és Joan Lee-vel folytatott személyes beszélgetéseim alapján számomra úgy tűnt, hogy Lee 1995 elejére úgy érezte, a Marvel kispadra ülteti, és még az sem kizárt, hogy visszavonja a nagyvonalú szerződését. Joan Lee arról beszélt, hogy ha a Marvel aktuális tulajdonosa, bárki legyen is az, azzal akar pénsporolni, hogy kidobja vagy megkárosítja a férjét, Lee agresszív ügyvédeket fog csatasorba állítani az érdekei védelmében. Ebből arra lehetett következtetni, hogy ez hamarosan valóban szükségessé válhat. Májusban otthagytam a kaotikus Marvelt. Nem volt könnyű döntés, hogy Byron Price Virtual comics termékvonalát vezessem, amelyet kezdetben a szárnyait bontogató interneten Price etéren úttörő volt, később pedig printformában szándékoztak megjelentetni. A nyári San Diego Lee nem csak a Marvelt népszerűsítette, hanem a Riftworld regények feldolgozását is, amely a Virtual első sorozatai közé tartozott. Szintén 1995-ben újonnan növesztett szakállal, mintha csak a Marvel múló dicsőségét gyászolná, Lee önmaga fiktív verzióját alakította Kevin Smith's Shop Show More Rats című filmében, ami már sokkal több volt egy kameónál. Szerepe szerint, céltalanul és furcsa mód anélkül, hogy bárki is felfigyelne rá, sítágat egy New Jersey plázában, egy ottani képregényes rendezvény után, és belebotlik a film főszereplőjébe, a Jason Lee, csak névrokon, alakította Brody ba. Látva, hogy Brody maga alatt van egy szakítás miatt, lee belekezd egy monológba egy fiktív, régelvesztett elvesztett szerelméről, és végül ezzel a tanácssal fordul a fiatalhoz. Ne szúrjon ki magával Brody! Ne várjon! mert a világ összes pénze összes nője, de még a földkerekség összes képregénye sem tudja soha kárpótolni azért az egyetlen személyért. A Marvel következő pár éve pénzügyi zűrzavarban telt, amely 1998-ban két befektető Karl Isang és Ronald Perelman közti a szuperhős képregények monumentalitását idéző csatába torkollott. Míg jóval ezelőtt, 1996. február 23-án, 55 éves korában, tüdőgyulladásban váratlanul elhúnyt Csip Goodman. Lee később azt mondta, "Chip valójában rendes fickó volt. Az ifja Goodman a képregényeket leszámítva szinte minden téren sikeres magazin kiadói karriert futott be. 1996 végén Perlman csődöt jelentett a márvelnél, az általános vélekedés szerint azért, hogy megvédje a vállalatot Iszántól. Szürreális időszak köszöntött be. A cég a különböző bírósági ítéletek függvényében többször is gazdát cserélt. A vezetői csapatok mintha csak valami bizarr, üzleti verzióját játszották volna egy cégfoglalós játéknak. Sorban egymást váltogatták. Ugyanebben az évben a Marvel, miután 1994-ben karakter alapú szerkesztői osztályokra osztotta a szerkesztői részlegét, visszaállította az egyetlen főszerkesztőre épülő rendszert, és Bob Haraszt ültette az új pozícióba, aki korábban az X-Men szerkesztői osztályát vezette. Haras mindent megtett a pénzügyi káoszból, épp csak kilábaló cég útjának egyengetéséért. Elbocsátások és átstruktúrálások újabb köre után a Marvel 1997-ben úgy döntött, mégiscsak szüksége valdíjre, hogy képviselje a márkát a nagyvilágban. Így a szerkesztői részleg az összes júliusra dátumozott képregényt egy Flashback nevű esemény részévé tette. A történetek a karakterek szuperhős karrierjai előtt játszódtak, és mindegyik fizetett Lee vicces, képregényes, az adott füzet írója és rajzolója által elképzelt verziója vezette be. Az X-Men flashback számának ezt a szegmensét maga Lee írta. Miután megpróbálták félreállítani, nyilvánvalóvá vált, legalábbis a képregényes részlegben, hogy ha minden kötél szakad, hasznos a médium leghíresebb arcát és nevét a cég megtestesítőjeként eladni. Akár tetszett a márvelnek és Tenley-nek, akár nem, továbbra is egymás szinonimái voltak. Végül az 1998. szeptemberi csődeljárási tárgyalásban a Marvel tulajdójogát meglepő módon Avi Arad és Isaac Perlmutter Toy Biz nevű vállalatának ítélték, amely csodával határos módon túljárt, mint Perlman, mind Itzána szén. A tolybíz azonnal nekiállt kimenteni a céget a válságos helyzetből. Ettől függetlenül Perlman vállalata a legtöbb becslés szerint 50 és 250 millió dollár közötti összeggel sétált el a Marveltől. A Marvel csődje hatással volt Lee életre szóló szerződésére is, az eljárás következtében ugyanis minden korábbi szerződés semmissé vált. Amikor Permutter két éves szerződést ajánlott neki drasztikusan kevesebb fizetéssel, Lee megtagadta az aláírását, és harcba küldte az ügyvédjét. Sean Howe elmondása szerint Szerződés nélkül Lee esetleg magának követelhette volna olyan karakterek szerzői jogait, amelyek esetében a Marvel az elmúlt évtizedek alatt számtalanszor alkotóként tüntette fel. És tudták, hogy még ha Lee nem is nyerné meg az ügyet, a Marvelről alkotott kép komoly károkat szenvedne. Ennek tudatában a cég kidolgozott lee egy újabb életre szóló szerződést, amelyben heti munkaidejének egy töredékéért cserébe számára nagyobb éves fizetést a feleségének és a lányának pedig nyugdíjat garantáltak, amennyiben Lee előttük halálozna el. Fontos még, hogy a szerződés részesedést is garantált Lee-nek minden Marvel film és tévésorozat sorozat után, ez akkoriban elenyésző összeg volt, és kellő szabadságot biztosított neki, hogy bármilyen projekten dolgozhasson, akár olyanon is, ami közvetlen konkurenciát jelent a Marvelnek. Így aztán Lee egyrészt szoros kapcsolatban maradt a Marvel-lel, másrészt azt csinálhatott, amit akart. Része volt a Marvelnek, és mégsem volt része annak. Már csak az volt a kérdés, hogy mihez kezdjen. Mindezen kavarodás ellenére, miután évtizedeken át képtelenek voltak valamire való áttörést elérni Hollywoodban, a Marvel végre tekintélyes sikert aratott a penge Blade adaptációjával, amely 1998. augusztus 21-én került a mozikba, a kiadó Dracula képregények egyik mellékszereplőjére fókuszálva. Lényegében az előző évi Menin Black, Sötét Menin Black, és a Marvel sikere volt, a cég ugyanis évekkel korábban megvette az eredeti képregény kiadóját, a Malibu komixot, de a közönség nem azonosította a Menin Black-et a Marvel-lel. így ez nem növelte a márka láthatóságát. Ezért aztán nem pókember, és nem az X-Men helyezte el a Marvel-t Hollywood térképén, hanem penge, egy olyan karakter, Wesley Snipes alakításában, akiről a kemény vonalas rajongókon kívül még csak nem is hallott senki. A penge fektette le az alapokat az X-Men és a pókember közelgő sikeréhez is. Noha Lee leforgatott egy cameo-t a pengéhez, a mozikba került végső változatból kimaradt ez a jelenet. De Línek ekkorra már megvolt a maga elképzelése a jövőjéről, amelyben egyébként sem feltétlenül szánt komolyabb szerepet a marvelnek kihasználta a szerződésben lefektetett jogát, hogy konkurens üzletet indítson. Egy saját magára alapozott üzletet. Nos, nagyjából. 1998-ban még mielőtt a Marvelt a Toy Biznek ítélték, korábbi üzlettársával Peter Pollal és másokkal együtt megalapította a Stanley Media nevű vállalatát, amelyben hivatalosan az elnöki pozíciót töltötte be. Paul figyelemreméltóan sok Hollywoodi hírességet állított maga mellé, akiket az általa vezetett American Spirit foundation -ön, ASF keresztül ismert. Ezt a szervezetet még Jimmy Stewart legenda hozta létre a közoktatás megsegítésére, most pedig Paul vezetésével egy Spirit of America elnevezésű díjat osztogatott, olyan jeles személyeknek, mint Ronald Reagan, Gene Roddenberry, Bob Hope és Stan Lee. Paul kinevezte Lít az ESF elnökének és az Entertainers for Education nevű bizottsága vezetőjének. Paul olyan hírességeknek mutatta be, mint Muhammad Ali, Bill és Hillary Clinton vagy Tony Curtis, és azt javasolta neki, hogy indítsanak egy szellemi tulajdonokat fejlesztő vállalatot, amely az akkoriban jelentős befektetői pénzeket vonzó internetre összpontosítaná a tevékenységét. Polnak azonban kétes múltja volt, többek között börtönben ült, amiért 8 millió dollárt próbált kicsalni a kubai kormánytól. Línek azt állította, hogy felültették, hogy kik az folyton változott, és hogy valójában egy titkos amerikai kormányzati terverészeként Fidel Castro megmutatásán dolgozott. Ennek igazolására soha semmilyen bizonyíték nem került elő. Lee fenntartások nélkül elfogadta Pól magyarázatait, és mivel neki pozitív tapasztalatai voltak vele kapcsolatban, úgy döntött, belemegy a közös üzletbe. Noha a márvel többé, kevésbé kispadra ültette, igaz, továbbra is ő maradt a cég arca, a 75 éves Lee megőrizte energikusságát és ambícióit, és alig várta, hogy elindítson és sikerre vigyen egy új szórakoztatóipari vállalatot, amely a legújabb technológiákra épül. Bár alig, ha lehetett gurunak nevezni, egészen korán használni kezdte az e-mailt. Az AOL biztosított neki egy speciális fiókat a marvel közös vállalkozása részeként, és Byron Price már kiokosította az internetben rejlő lehetőségekről. Stanley és Peter Paul épp olyan jó eséllyel állt neki a dotcom biznisznek, mint bárki más. Amikor a Stanley média megjelent a tőzsdén, Lee a többi vezetővel együtt papíron hirtelen multimillió vált, noha a szerződés szerint sokáig nem adhatta el egyetlen részvényét sem. Lee az SLM-nek köszönhetően ismét nyerekben érezhette magát, új karaktereken és történeteken dolgozhatott együtt kreatív emberek egész csoportjaival. Az állomány 150 főre hízott. Senki sem mondogatta neki, hogyha szereplőként vagy narrátorként bukkan fel egy rajzfilm sorozatban vagy képregényben, az elcsépelt vagy egoista. Épp ellenkezőleg, Lee ötleteit nem egyszerűen csak eltűrték, szükségesnek tartották. A cég főtermékei, a híres elnök ötletei vagy legalábbis jóváhagyása alapján születtek. Ahogy Evőnéje fogalmazott, aki rövid ideig maga is dolgozott a Stan médiának, Peter mentővet dobott Stennek. Sten nem állt készen rá, hogy szépen csendben visszavonuljon. Evőnéje szerint Lee valósággal rettegett attól, hogy sok hasonlóan ő is puszta nosztalgia figuraként végezze. Amikor Evanier a Stanley média időszaka alatt megkérdezte tőle, hogy részt venne -e egy veterán képregényesekről szóló, általa moderált panelen, a San Diego Camikonon, Lee így felelt. Mark, bármilyen panelen szívesen részt veszek, ha a mostani munkásságomról szól. A múlttal viszont semmilyen körülmények között nem akarok foglalkozni. Jelenleg is aktív alkotó vagyok, és erről akarok beszélni. A Stanley média, a Byron Price vagy akár a Marvel internetes próbálkozásainál is nagyobb lehetőséget biztosított Lee-nek, hogy aktuális maradjon az új, feltörekvő médiumban, és hogy akár hatalmas vagyonra tegyen szert. James Ellikrup veterán Marvel szerkesztő, aki egy időben dolgozott az SLM-nek, így beszélt Lee a vállalat termékein végzett munkájáról. Stennek mindenben benne volt a keze, a cég az ő nevét viselte, ami szerintem nem igazán villanyozta fel, és mindenből a lehető legjobbat akarta kihozni. De a vállalat Lee minden lelkesedése és odafigyelése ellenére is hamarosan kidőlt. Evenyé úgy érezte, hogy a többi vezetőt nem különösebben érdeklik az SLM termékei, és hogy kizárólag arra hajtottak, hogy eladják a céget, hogy olyan baromi sikeresnek állítsák be, hogy a Yahoo, vagy az Amazon, vagy a Sony, vagy valaki hajlandó legyen őrületes pénzt perkálni érte. Később talán jöttek volna nagy befektetők, az viszont biztos, hogy Paul különböző csalásokat követett el a nyilvánosan működő vállalat részvényeivel. Mahinációit felfedezték a hatóságok, Pol pedig elmenekült Brazíliába, és végül aztán börtönben kötött ki az Egyesült Államokban. Lee papíron létező milliói elpárologtak, a cég 2000 decemberének közepén megszűnt. Lee-t semmivel sem bádolták, de tömegével kellett elbocsátania az alkalmazottakat. Úgy érezhette magát, mint a Timely 1949-es és 57-es beszakadásakor. Állítólag összeesett, amikor bejelentették az elbocsátásokat. Ő maga viszonylag sértetlenül úszta meg a fiaskót, de megfogadta, hogy sosem fogok többé ilyen naívan megbízni valakiben. 1998. november 3-án elhunyt Bob Kane, Batman egyik alkotója és Lee barátja. Lee azt mondta róla, vidám ember volt, őrült, jól szórakoztam a társaságában. Amellett, hogy nagyon kedvelték egymást, egyfajta játékos rivalizálás is volt köztük azzal kapcsolatban, hogy Batman vagy Pókember a népszerűbb karakter. Lee így beszélt a kapcsolatukról. Volt egy játékunk, miután azt mondta nekem, hát úgy pár évvel a halála előtt, hogy tudod, Stan, csinálnunk kéne egy közös filmet. Csak képzeld el Bob Kane és Stan Lee filmje. Mire én? Aha, remek lenne Stan Lee és Bob Kane filmje. Egyébként remek ötletnek tartottam. Mondtam is neki, hogy hát akkor csináljunk valamit. Van is egy karakter ötletem. Ő meg ne-ne-ne, el ne Miért? kérdeztem. Azt válaszolta, hát mert lenne közös munkának kell lennie olyas minek, ami mindkettőnké. Mire én? De hát hogyan gondolhatnánk mindketten ugyanarra, ugyanakkor? Végül sosem lett az egészből semmi, mert ő nem akart olyasmivel foglalkozni, amivel én álltam elő, ő meg sosem mondott el semmit, amit ő talált ki. Nagyon vicces szituáció volt, de folyton azt hajtogatta, hogy csinálnunk kéne együtt valamit. Lee különös módon épp kén temetésén kapta azon magát, hogy ditkójára fejében. Evan Yee, aki szintén elment a temetésre, így idézte fel a mozivászonra kívánkozó jelenetet. Stan imádta titkót. Elmentünk Bob ként temetésére, ahol csak pár képregényes jelent meg. Stan, én, Paul Smith és Mike Bear. Stan odajött hozzám a temetés előtt, és azt mondta, beszédet kell mondanom. Mit mondjak? Felvetettem neki pár dolgot, ő meg kiállt és elmondta ezeket. Lényegében írtam neki egy beszédet. Szóval ott álltunk a sír mellett, és valami mechanikai probléma adódott a koporsó leeresztésével. Csak álltunk ott, és vártunk, és vártunk, és vártunk. Stan hozzám fordult, és esküszöm, hogy színig az így szólt. Tudod, Steve Ditko volt Jack Kirby legjobb kihúzója. hátra hátrahőköltem, hogy mégis miért beszélünk most erről. Azt válaszoltam, igen, remek munkát végzett. Mire Lee azt mondta, persze. Nem használhattuk Titkót körbi rendszeres kihúzójaként, ahhoz túl értékes rajzoló volt, túl tehetséges. Aztán arról kezdett beszélni, mennyire szeretett Ditkóval dolgozni. Azt mondta, Jack kreatívabb volt, jobb rajzoló volt, de Ditkóval egyszerűen imádtam együtt dolgozni. Nagyon sokat alkudoztunk egymással. Jó, rendben, majd így folytatta. Alig vártam, hogy forgatókönyvet írhassak Ditkó Mire én? Hát, uh, Ditko utolsó pár Doktor Strange sztoriát odaadtad Roy Thomasnak, és Danny O'Neillnek. Mire azt válaszolta? Ó, nem, dehogy! Azokat sosem adtam volna valaki másnak. Egy Ditko sztori az utolsó, amit valaki másnak adtam volna. Én meg? Ditko utolsó pár Doktor Strange sztoriához vagy Roy, vagy Danny írta a dialógusokat. Mire ő? Tényleg? Én meg? Tényleg? Hát ennek majd utána nézek, de szerintem tévedsz, mert nagyon szerettem ditko dolgozni. Akkor voltam a legboldogabb, amikor az ő sztoriaihoz írhattam forgatókönyvet és dialógust. Aztán csak beszél tovább Didkóról. Én meg nem értettem a dolgot. Az égszerelmére mégis miért beszélünk Steve Didkóról? Bob Kén halott, itt fekszik előttünk. Aztán csak, hogy mondjak valamit, megjegyeztem. Itt a közelben van eltemetve Stan Laurel, komikus, mire Stan tényleg vessünk rá egy pillantást. Aztán odavezetett vagy nyolc embert Stan Laurel sírjához, és azt mondta. Na hát, itt van Stan Laurel, remek fickó volt, a legviccesebb ember a világon. Mire felvetettem, hogy nem kéne visszamennünk Bobhoz egy percre, nem kéne megvárnunk, hogy leengedjék a földbe. Úgyhogy visszamentünk és megvártuk, hogy eltemessék Bobként. Bár az emberek hajlamosak fura dolgokat tenni vagy mondani egy temetésen, hogy ne kelljen a halál realitásával foglalkozniuk, Lee nyilvánvalóan erős érzelmeket táplál ditkó iránt. És bár lehet, hogy évtizedekkel korábban Ditko is érzett némi melegséget iránta, 1999 re ebből valószínűleg semmi sem maradt. A Time november 16 száma beszámolt ként temetéséről és Lee gyászbeszédéről, és a pókember alkotójaként tüntette fel Ditko egy levéllel válaszolt, amely a december 7 számban jelent meg. Stanley Bob ként temetésén tartott gyászbeszédével kapcsolatban, önök pókember alkotójaként hivatkoztak líre. Ahhoz, hogy pókember megszülethessen, szükség volt egy konkrét, vizuális formára. A karakter Stanley író-szerkesztő és Steve Ditko rajzoló közös alkotása. Ugyanebben az évben kezdődtek Ditko hosszú ideig tartó támadásai Lee ellen a különböző magazinokban, amit Robin Schneider kiadón keresztül intézett. Az egyik ilyenben szóvá tette a Time mulasztását és megjegyezte, hogy az enyém volt az egyetlen leközölt helyreigazítás. Valami megváltozott Ditkóban. Már nem ugyanaz az ember volt, aki hét évvel korábban összeülelkezett Lee-vel, és a nap nagy részét azzal töltötte, hogy lehetséges közös projektekről beszéljen vele. Lee Jonathan Rossnak a 2007-es In Search of Steve Ditko, Steve Ditko nyomában című dokumentumfilmhez adott interjújában azt mondta, felhívta Ditkót, miután olvasta a Time-ban leközölt levelet. Így mesélt a telefonbeszélgetésükről. Steve azt mondta, egy ötlet semmit sem jelent, amíg nem ölt konkrét fizikai formát, addig csak egy ötlet. És azzal folytatta, hogy mivel ő rajzolta meg a képregényt, úgymond ő adott a karakternek életet, ő tette valóságosá. Nekem meg csupán egy ötletem volt, mire azt mondtam, nos szerintem azért a karakter, aki kitalálta. Mire ő? Nem, mert én rajzoltam meg. Szóval Steve határozottan pókember társalkotójaként érezte magát, és miután ezt elmondta, láttam, hogy milyen sokat jelent neki. Úgyhogy azt feleltem, jó, mindenkinek elmondom, hogy társalkotó vagy, de ezzel nem igazán érte be, úgyhogy küldtem neki egy levelet. Mint már láttuk, Lee írt egy üzenetet a Stanley Media 1999. augusztus 18-i dátumuzású levélpapírjára, amely tartalmazta a következő mondatot. Az én szememben Steve Ditko mindig is pókember társalkotója volt. Ahogy Lee felidézte Rossznak, Ditko gyorsan rámutatott, hogy az én szememben mérlegelés... Szubjektivitás, elmélkedés, többet jelent, és nem mondja ki, nem állítja nyíltan, hogy Steve Ditko valóban pókember társalkotója. És ekkor folytatta Lee, feladtam. Régi ügyvédje Arthur Lieberman és kollégája Gil Champion segítségével Lee egy szellemi tulajdonokkal foglalkozó új vállalatot alapított a Stanley Media hanvaiból POW, A Purveyors of Wonder, vagyis Csodaszállítók rövidítése. Entertainment néven. Az slm lassabban növekvő és kisebb POW-t azért hozták létre, hogy közvetítse Lee ötleteit, amelyeknek valamilyen formában gyakran saját maga is a részük volt. A nyilvánosság is más média társaságok felé. Ezekből az ötletekből született többek között a Who Wants to be a Superhero? Ki akar szuperhős lenni? A Stanley's Superhumans, Stanley's Superemberei és a Stanley's Mozaik, Stanley Mozaik. Lee még mindig dolgozott a márvelnek, továbbra is írta a szindikátusi Spider-Man-t, amelyet 1986 óta Larry Lieber rajzolt, és mint mindig a cég barátságos arcaként szolgált. De elméletileg és szerződése értelmében nem volt köteles ideje 10%-ánál többet áldozni a vállalatra. A 2000-es évek elején a Marvel új főszerkesztője Joe Quesada és főnöke Bill Jemasz kiadó, utóbbi, mintha örömét lelte volna a felháborító kiadói tervekben és nyilatkozatokban, remek módszer egy pénzhiányja a küzdő vállalat számára, hogy ingyen publicitásra tegyen szert, elszánta magát, hogy nagy hírverést csapa Marvelnek és helyreállítja a megrodgyant hírnevét. Nagy erőfeszítésekre kényszerülő kis vállalatként próbálták újra pozícionálni magukat, épp úgy, ahogy évtizedekkel korábban Lee is tette. A kockázatos döntések konfliktushoz vezettek Araddal, aki a Marvel Hollywoodi előretörését koordinálta, és azt akarta, hogy a vállalat a megkérdőjelezhetetlen stabilitás képét sugározza magáról. Mindez azonban nem Stan Lee csatája volt. Életre szóló szerződése ellenére úgy tűnt, ő már csak a kispadon ülve fog részt venni a Marvel jövőjében. Úgyhogy belevetette magát a POW projektjeibe, amelyek közül sokban jelentős vállalatok és hírességek is részt vettek. Ringo Starr, Arnold Schwarzenegger, Pamela Anderson. Az SLM-hez hasonlóan a POW is tőzsdére ment, bár a részvényei sosem érték el az előbbi cég rövid életű magasságait. Barátja és a Batman filmek producere Michael Osslan sugallatára Lee 2001-ben írt egy képregénysorozatot a DC-nek, Just Imagine Stan Lee Creating, képzeld el, hogy Stan Lee teremtette címmel. Egyszerű, de elegáns koncepciója szerint Lee, aki mindaddig csak a Marvelnek írt képregényeket, és az akkori legmenőbb rajzolók újra definiálták a DC leghíresebb karaktereit. Minden szám a képzeld el, hogy Stelli és rajzoló teremtette karaktert sablon alapján kapta a címét, így például képzeld el, hogy Stelli és Joe Cobert teremtette Batman-t, képzeld el, hogy Stelli és Jim Lee teremtette Wonder Woman-t, képzeld el, hogy Stelli és John Buscema teremtette Superman-t. Oszlen így beszélt nekem a javaslatáról. Felvetettem Stennek, hogy mi lenne, ha átvinnélek a DC-hez, és újra gondolnád a szuperhőseiket a saját elképzeléseit szerint. Érdekelne valami ilyesmi? Mi lenne, ha a létező legjobb rajzolókat szerezném meg hozzá? Stent teljesen felajzotta az ötlet, és láttam, hogy már is beindult az agya. Azt mondta, hát ebbe a DC sosem fog belemenni. Mire én, ezt bísz csak rám. A projektben olyan további húzónevek vettek részt, mint Gene Colen, John Byrne, Terry Austin, M.W. Kaluta, John Severin, Richard Corbin, Dave Gibbons, Dick Giordano, Dan Jurgens és Tom Palmer. Uslen kísérő sztorikat ért a füzetekhez, Mike Carlin pedig a sorozat szerkesztőjeként tevékenykedett. A Just Imagine munkálatai alatt Uszlán olyasmit tapasztalt, amit addig tényleg csak elképzelt. Sosem felejtem el, hogy ott voltam Stan Los Angeles irodájában, amikor megérkezett John Bussema rajza a Just Imagine Supermanhez. Stan rajongva dícsérte John nagyságát, de akadt egy-két oldal, amelyen nem nyerte el a tetszését a sztori vizuális értelmezése. Próbálta elmagyarázni Johnnak, mit szeretne, de nem jutottak dűlőre. Miután véget ért a megbeszélésük, Lee feltett egy papírt a problémás rajzokra, és Uszlán kezébe nyomott egy ceruzát. Uszlán így folytatta a beszámolót. Aztán azt mondta, rajzolj! És leült egy székre, felvett egy pószt, és elmagyarázta, hogyan kell kinéznie az első panelnek. Aztán felvett egy másik pószt, és azt mondta, most rajzolj le így ebből a perspektívából. Ott ülök vele szemben, ahogy pózba vágja magát, és azt mondja, rajzoljak. Gondoltam, azt a rohadt, én vagyok Jack Kirby. El sem tudom hinni, hogy itt vagyok ebben a szobában a bálványommal, a aki egy bútoron pózol, és azt mondja, ezt rajzold le. Életem egyik legvarázslatosabb pillanata volt. Tényleg úgy éreztem, hogy első kézből tapasztalom meg Stelli az író a szerkesztő és a brilliáns vizuális történetmesélő legendás alkotói folyamatát. És öregem, ennél már nincs feljebb. A komoly marketinges hátszéllel megtámogatott Just Imaging ráirányította líre az akkori képregényolvasók figyelmét, és végre nem arról szólt a projekt, hogy mely rajzolók vannak fasírtban vele, hanem arról, hogy a nagyra becsült veteránoktól a menő fiatal szupersztárokig hányan adják örömmel a nevüket a munkájához. Egyben figyelmeztetésről szolgálta Marvelnek, hogy Lee nem csak az igen kevesek által ismert POW projektekkel állíthat nekik konkurenciát, hanem a legnagyobb versenytársuk karaktereiről, Supermanről, Batmanről, Wonder Womanről és társaikról szóló prestízsformátumú formátumú képregényekkel is. Noha továbbra sem szándékozott visszavonulni, 2002-ben Lee végre időt szakított rá, hogy George Mayer társzerző segítségével megírja Excelsior című önéletrajzát, amelynek borítóját rajta lee és az őt körülvevő karaktereivel Romita Senior festette. A könyvben egy olyan ember nézőpontjából beszél, aki sok mindent megélt jó és rossz értelemben, és aki megbékélt az életével, az eredményeivel és még a kudarcaival is már pedig tovább lépett a képregényektől a hollywoodi történetmesélés grandiózusabb lehetőségei felé. Az önéletrajz nem valamiféle befejezésként, hanem új kezdetként tekint a jövőre. Szóval izgalmasabban alakulnak a dolgok, mint valaha. Azt csinálom, amit mindig is szerettem csinálni. Karaktereket és koncepciókat teremtek a közönség szórakoztatására, csak most már a lehető legnagyobb porondon. Lee ezt követően további másfél évtizedig élt és dolgozott, és ez idő alatt nagyobb népszerűség és csodálat jutott osztály részéül, mint valaha. Továbbra is sok projekttel foglalatoskodott, de ezek nagy részét a Cameo-inak köszönhette, a Marvel filmjeiben és sorozataiban vállalt kurta, de emlékezetes szerepeket. Időbe telt azonban, hogy ez a kameózás igazán beinduljon. Miután először esküdként felbukkant a Hálka bíróságon című 1989-es tévéfilmben, nem sok élő szereplős Marvel film vagy sorozat készült, amelyben részt vehetett volna. Az 1998-as pengéhez forgatott jelenetét kivágták, a nagysikerű 2000-es X-Men-ben pedig csak pár másodperces, néma szerepet kapott hoddogárusként. Aztán a 2002. május 3 mozikba kerülő pókemberben Spider-Man végre hős lehetett. Megmentette egy kislányt a pókember és a zöld manó csatája közben lezúduló törmeléktől. Ezek a rovid szerepek csupán a kezdetét jelentették egy sajátos filmkarriernek, amelyen Lee visszatért eredeti céljához, hogy színészt legyen. Ám szintén 2002-ben a cameo közepette, ahogy Lee és a Marvel számára ez már megszokottá vált, egy kisebb botrány is kirobbant a jogokkal és kifizetésekkel kapcsolatban. Lee ismét egy való világbeli drámában találta magát, és ezt most különös módon épp a Marvel egyre nagyobb Hollywoodi sikereinek köszönhette. A korábban bemutatott X-Men és Pókember óriási sikert aratott, és rávilágított, hogy milyen hihetetlen és addig ismeretlen lehetőségre rejlik a Marvel karaktereiben. 2003-ra már is várták a fene gyereket, Daredevil, a Hulkot és az X-Men folytatását. A Marvel olyan gigászi bevételekre számíthatott, amelyekhez képest a kiadóból származó bevétel csak apró pénznek tűnt. Egyetlen probléma volt csupán. Lee 1998-as szerződése, amelyet a cég csődromjaink kötöttek, 10%-ot garantált neki a Marvel karakterek filmes és tévés profitjaiból. És ahogy Lee a The Times of London reporterével közölte egy hónappal a pókember premiére után, egyetlen centet sem kerestem a pókemberen. A CBS népszerű... 16 Minutes Two című műsora 2002. októberének végén arról számolt be, hogy a Marvel megszegte az 1998-as szerződést, amelyet akkoriban írtak alá, amikor még senki sem számított rá, hogy bármilyen Marvel mozi elkészülhet, arra pedig főleg nem, hogy ilyen hatalmas bevételeket termelhet. Nem fizettek Lee-nek semmit az egyébként valóban nagy vonalú bérén túl, ezért Lee fontolgatja, hogy beperli a vállalatot. Úgy érzi, ki önnel? kérdezte Bob Simon műsorvezető. Nem akarok ilyesmit mondani, válaszolta li, Elvégre még mindig a céghez tartozom. Szeretem azokat az embereket. Szeretem ezt a céget. Ettől függetlenül november 12-én elindította a Marvel elleni pert szerződése azon rendelkezésére utalva, amely szerint élete végéig a profit 10%-a illeti meg a Marvel karaktereit felhasználó minden élő szereplős vagy animációs film vagy tévésorozat profitja után. Az idézett részlet arra is kitért, hogy a Marvel minden évben kiszámolja, elkönyveli és megfizeti a részesedéseket az említett profitok alapján, a március 31-ével végződő pénzügyi évet követő, reálisan elvárható időtartamon belül. A Marvel a szerződésben vállalt profitrészesedés egyetlen centjét sem fizette ki. Lee az örök cég alkalmazott, beperelte a céget, amelynek immár több mint 60 éve dolgozott.